«По колу!» Цього разу вони пішли правим коридором, чи, може, лівим. Віга плуталася, та яка різниця. Кожен коридор вів до тієї самої кімнати, тієї самої гнилої їжі тих самих мух. Яків і Батиста сварилися, як завжди, а Сонечко хвилювалося, сподіваючись, що мама з татом припинять сварку, як завжди. Віга насолоджувалася гарною сваркою не менше за інших перевертнів, і зазвичай встрявала в неї. Але час від часу її охоплювала цілковита апатія і млявість, і зараз був один із тих нудних сірих моментів. «Який, блядь, сенс?» – буркнула вона, падаючи на один із стільців навпроти столу своєї матері, яка була зайнята шиттям. Вона завжди була вправна з голкою, як брокер, і латала одяг всього села за додаткову монету другу. Її мати не піднімала очей, що то було дуже на неї схоже. Така організована, така терпляча, все робила по черзі. Зовсім не схожа на вігу, яка завжди металася усі боки. «Де ти була?» – запитала її мати. Думати про це було боляче, а з похмурих коридорів повіяв солоний морський бриз і поцілував спітніле чоло вігги, що було приємно. «Може, десь поруч? Я трохи загубилася». «Ти завжди була розгубленою, металася на всі боки». «Ще до укусу. Життя просто нападає на мене». Як у гніздо, що розривається в моїх руках, шокує, лякає і болить, і, можливо, змушує трохи розпухнути. Не чіпаю сині гнізда, ось моя порада. Я ніколи не вміла прислухатися до порад. Її мати підвела очі. Навіть до укусу. Ага. Віга шльопнулася вперед, вхопившись руками за хитки перила пристані та поклавши голову на руки, спостерігаючи, як хвилі ляскають об обліплені мушлями колоди. Нехай поки що інші розбираються з цим, я вважаю. Інше? перепитала її мати, пальці якої були зайняті волоссям Віки, смикаючи та заплітаючи його. Розбираються з чим? Віка дивилася, як самовдоволений Мартин шкандибає попричалу, шукаючи очима намистинками недоїдки, які могли залишити рибалки. Не знаю, сказала вона навколо багато мух. Готова. запитала Віка, сплітаючи пальці, щоб зробити сходинку. «Як завжди», – відповіла сонечко, поклавши свою босу ногу в татуйовані руки Вігги, де вона здавалася тонкою і блідою, наче дитячий малюнок ступні. Бо рахувала, киваючи з кожним числом. «Один, два, три!» Сонечко підстрибнула, коли Віга підняла її вгору і полетіла так, ніби нічого не важила. Якщо чесно, вона важила не набагато більше, ніж нічого. Ельфіка мимохідь торкнулася перил і в повній тиші опустилася на галерею, присівши навпочебки. «Завжди вражало мене», – почула вона внизу слова Якова. Кидки чи стрибки?» «Чесно, і те і інше». «Ну так», – сказала Віка, – «і те і інше повинно виглядати як магія для людини, яка не може зійти з човна без сторонньої допомоги». «Ти ж не даси мені цього забути, ні?» «Як для твого віку», – сказала Батиста, – «я здивована, що ти й сам не забув про це». Збоку бок вона четверо дверей, і сонечко пробралося до найближчих, притиснулося спиною до стіни і зазирнуло за ріг, намагаючись показуватися як мого менше. Сила звички. Чим більше її бачили люди, тим менше їм це подобалось. Ще один коридор. Карта та плитка, запилені панелі, похилені обладунки. Скільки вони вже пройшли? Здавалося, що десятки. «Вам обом варто приєднатися до цирку», – сказала Батиста. «Сонечко вже пробувало», – буркнув Яків. Не вийшло. Може, якби я була акробаткою, сказала сонечко, а не потворою. Вона чекала, але нічого, крім тиші, не було. Люди рідко сміялися з її жартів. Вони казали, що це через її манеру оповіді. Працюй над виконанням. Але вона сподівалася бодай на якусь реакцію. Тож повернулася до поручнів і подивилася вниз. Кімната внизу була порожня. «Якове?» – прошепіла вона. Гидка, нервова напруга підступала до горла. Біго! Її слова потонули в тиші, такі глибокі, що аж вухах залоскотало. Батисто. Але навіть мухи зникли. Це дивно? пробурмотів Яків, знову накульгуючи на виході з коридору. Скільки разів вже та сама кімната. Та сама картата плитка, той самий стіл, заставлений обсиженою мухами і їжею. Один стілець перекинутий, та сама люстра з десятком свічок. Але стіл тепер стояв на кахліній стелі, а люстра стирчала з дерев'яної підлоги. Ви б не здивувалися, якби не побачили нічого дивного в будинку ілюзіоніста, але це, він був упевнений, було дивно. Він тиснув у одну з ниток скляних намисин на люстрі, що стирчали прямо вгору, і вона ледь чутно задзвеніла, колихаючись туди-сюди, наче очерет на дні річки. Вона перевернута, пробурмотів яків. Або ми. сказав Шимон, так наче це відбувалося постійно. Шимон Бартос – великий, як життя, яке в його випадку було справді великим. Зі щитом і двоголовим орлом, і святим колом, яке папа Анджеліка дозволила їм додати до свого герба, перетворивши залізний орден на золотий. Як вони пишалися цим колом, коли йшли з гімнами на вустах, щоб навести лад у світі? У нього було погане перечиття, що він знає, чим це закінчилося. «Де сонечко?» – запитав він. «Хто?» «Як їй там? Бо в кулака!» «Вовку що?» Шимон насупився. Інші тамплієри теж насупилися. Чари командування було так легко зламати. Структура, на яку вони всі покладалися, могла зруйнуватися, а це означало хаос, смерті і провал священної справи. Магістр повинен був здаватися більше, ніж простою людиною. Витривалішим, сильнішим. І перш за все більш впевненим. З дією впевненості зростала б і їхня впевненість, і компанія, об'єднана праведною метою, не могла б зазнати невдачі. Ніхто не хоче бачити сумнівів». «Нічого». Можливо, йому це не снилося. Іноді здавалося, що він не може заплющити очі і не побачити минулого. Як і в в яких пульсувало, там збирався жирний піт. «Я думав, що ви всі померли давним-давно. Я такий же живий, як і ти, магістре», – відповів Шимон. «Настільки погано, а?» Скільки варіантів». Сказала Ельжбета, повільно обертаючись, насуплено дивлячись на перевернуту галерею та перевернуті двері, що вели з неї. Яків не міг зустрітися з нею поглядом. Він був упевнений, що вона мертва. Він пам'ятав, як сам душив її. У нього не було вибору. Сумнів був, як чума в місті. Його треба було спалити, поки він не поширився. Тільки вона стояла там з цією товстою нижньою губою і косою, заплетеною навколо голови, яка завжди злегка дратувала його, хоча він ніколи не міг сказати чому. Зищання му було всюди. Від нього боліли зуби, від нього боліли коліна. «Які двері правильні?» – запитала Ільжбета. «Немає правильних дверей», – пробурмотів Яків, заплюшивши очі. «Вони всі ведуть до пекла». Пекло, яке вони самі заведуть, ламаючи собі спини. «Немає правильних дверей», – пробурмотіла голова. «Вони всі ведуть до пекла». Звучить не дуже обнадійливо. Брат став ставав дедалі більш стривоженим, можливо, його моральний компас останнім часом сильно збився, але він був абсолютно впевнений, що пекло все ще знаходиться в неправильному напрямку. «Це звучить обнадійливо?» «Ні», – гризнулася Алекс, дивлячись на Бальтазара. Мах знову вчепився кігтями в повітря, наче намагався підтягти невидиму упряжку коней. І цього разу вітерець у відповідь пронісся кімнатою, змушуючи полум'я свічок танцювати, а сторінки важких книг тріпотіти. Барон Рікард трохи підвівся, не так показово нудьгуючи, як зазвичай. Бальтазар почав виглядати хворим, і справді руки і губи безперервно рухалися, на шкірі з'явився блиск поту з легким зеленуватим відтінком. Відрубана голова тепер майже безперервно лепетала і текла, хоча чиї слова були в її мертвому роті, стало неможливо сказати. Мені це не подобається, сказала Алекс, коли вітер стих. Ну, це нікому не подобається, сказав Братдіас. Я йому не довіряю. «Ніхто йому не довіряє!» «Не бійся!» Бальтазар примусив одне око відкритися у щелинці та прошипів крізь застиглу і глибоко невтішну посмішку. «Це все скоро закінчиться!» Він здригнувся, коли проковтнув відрижку, а потім знову сердито втягнув у себе повітря. Неприродний вітер знову пронісся кімнатою, цього разу сильніший, від чого розірвані шпалери затріпотіли, здіймаючи вихори пилу. Металеві кільця сердито брязкали гвинтами». Мабуть, у тридцятий раз відтоді, як він сидів на лавці біля кабінету кардинала Зиски, брат Дієс відчував, що все йде геть не так, як треба. Але він був абсолютно безсилий щось змінити. І, мабуть, в сотий раз, відколи він сидів на лавці перед кабінетом кардинала Зиски, він притиснув фіал під габітом і заплющив очі. «О, свята Беатрікс, проведи мене крізь мої випробовування і віддай мене власку нашої спасительки». «Ні, ні», – заперечувала голова, – «я більше не буду». Чомусь це звучало для брата Діаса менш обнадійливо, ніж будь-коли. «Ні-ні, я більше не буду!» Але всі знали, що буде. Вона ніколи навіть натяку не давала, що взагалі вміє поводитися чемно. Вони тягли її через сільську площу, ланцюг туго стискав зап'ястя і щиколотки. Залізні ланки кусалися, двоє похмурих чоловіків на кінці кожного ланцюга тягнули її так сильно, що здавалося її суглоби ось ось розірвуться на частини. Люди спостерігали, перелякано визирали з-за дверей, проклинали, коли її тягнули повз, або стояли з кам'яними обличчями і схрещеними руками. Байдужі, немов порожні обладунки, на підставці. Друзі і сусіди перетворилися на похмуре журі, і жоден не заступився за неї. Вона не могла їх у чому звинувачувати. «А, моє плече! Моє коліно!» Але їм було байдуже, наскільки сильно вони її поранили. Чим більше, тим краще. Вони тягнули її по багнюці, гною та холодним калюжем. Розірвані штани спадали до середини її дупи, вона підстрибувала на одній нозі, наскакувала на кут воза, ридала, плювалася і задихалася, не биваючи рот власним волоссям. Вони потягли її до квадратної тіні, що була дверним отвором довгого будинку, і вона вхопилася за один зі стовпів біля нього, вчепилася в нього, обійняла його так, ніби це був її останній друг у всьому світі. Так воно й було. «Ні, ні, я безпечна, я чиста!» Але всі знали, що це не так. Чоловіки тягнули її всією своєю вагою, ланцюги скриготіли, а вона верещала, коли жінка почала бити її мітлою, била і била по спині. Вони нарешті відірвали її від стовпа. Руки були розірвані і кровоточили. Вона розбила обличчя б стіну будинку і опинилася в темряві, де пахло травами і димом. «Ти небезпечна і нечиста», – сказала Саді, розкладаючи чорнило. «Ти повна протилежність обом цим якостям. Мені шкода, як і мені. Але шкода, не поверне нікому життя. Вони обмотали ланцюги навколо кілків, встромлених в землю серед розкиданої соломи, так, що її потягло обличчям донизу по заплямованому каменю, де приносили жертви. Це був вовк. скиглила Віга, напружуючись і борючись. але її спіймали швидко, як муху на свічковий віск. Я нічого не могла вдіяти. Саді підняла обличчя Віги, тримаючи його обома руками більш сумно, ніж сердито, і витерла сльози великими пальцями. Ось чому ми повинні позначити тебе. Люди повинні знати, хто ти є. Вона взяла кістяну голку, кивнула, і вони почали зрізати з Віги брудний одяг. Це єдиний гідний вчинок, який можна зробити. Ти ж знаєш, як у нас тут заведено. Ми завжди намагаємося чинити гідно. Ми не можете! – скиглила Віга. Ви не можете! Ми мусимо. Штрик, штрик, штрик. Коли Саді почала виводити на нію застереження, а Віга плакала. Не через біля, тому що вона знала, що шляху назад немає. «Ви не можете! Ви не можете!» – бурмотіла голова. «Ви не можете!» Бельтазар не знав, не цікавився, чиї слова вона повторює. Він завжди вважав ілюзію нижчою дисципліною, самим визначенням шахрайства, прерогативою грубих звабників, а не магів, що поважають себе. Ця думка лише зміцнилася, коли після того, як він поділився цим з нею на зустрічі друзів номінозності, коворін дев'ятока обдурили його, змусивши поцілувати гуску перед усією аудиторією, приниження, яке не забули і не пробачили ні Бальтазар, ні як він міг собі уявити, гуска. Ймовірно, невмирущий ідіот, невидима ельфійка, несказанна вовкулака і найдосвідченіша самовдоволена гарпія Європи навіть зараз блокали по колу в уявному лабіринті власних жахливо клішованих найгірших страхів. На думку Бальтазара, вони могли б залишатися там до нескінченності. Він уже кілька місяців жив у своїх найгірших страхах і був повністю зосереджений на тому, щоб звільнитися від них, за що йому вже велике спасибі. Це завдання, як виявилося, було не більш ніж складним. Від нього вимагалося виконати два обтяжливих ритуали одночасно. Менше, щоб придушити нудотний ефект зв'язки, і більше, щоб розірвати його. І все це під виглядом того, що він розвіює громістський домашній захисний механізм якогось ілюзіоніста. Однак червона смуга на його зап'ясті виявилася впертішою, ніж він міг собі уявити, попри вже одну невдалу спробу позаду. Що більше зусиль він докладав, то міцніше, здавалося, вона стискалася. Що більше нудота підступала, то більше зусиль йому доводилося докладати, щоб примусити її вгамуватися. Під позиченою мантією у нього стікав піт, і він починав гадати, скільки ще витримають заклинальні кола, перш ніж вирвуть свої гвинти з підлоги, деформуються від спеки або просто розплавляться. Наслідки раптової помилки можуть бути вибухонебезпечними для Бальтазара, для всіх у кімнаті і потенційно для всього району. Він пригадав свій недовірливий сміх, коли дізнався, що Сарзіла Самарканська підірвала себе, намагаючись перетворити олово на срібло. Адже після фіаско з ящерками ніхто не намагався перетворити свинець на золото разом із двома з половиною досить процвітаючими вулицями і ринком тканин. «Що, чорт, забирає, могло голов когось вселитися, щоб так ризикувати?» – дивувався він вголос, очевидно звертаючись до його птахів, оскільки він жив сам. А тепер він зважився на ще більш ризиковану авантюру. Але відступати було нікуди. Це була його можливість не тільки вибороти свободу, але й залишити незгладимий слід, як один з найбільш могутніх магів Європи. Він покаже цим священецьким лицеміркам бок із і цій усміхнені сучці батисті, і коварін дев'ятиокій, і всім іншим заздрісним суперникам, які коли-небудь насмілювалися його недооцінювати. Він подолав надоту, що підступала до нього, як подолав усі перешкоди – несправедливість, нещастя. Він покаже цілому світові історію творять небоязки. Він зціпив зуби і знову повернувся до справи, втягуючи повітря роздутими ніздрями, смоктуючи силу в заклинальні кола, які тепер дзвеніли, співали, починали як залізо в кузні, ледь ледь світитися. Це неправильно. пробурмотів Яків. Ми не повинні бути тут. Він побіг з їдальні від її нескінченного дзижчання мух. Принаймні, він був так близько до бігу, як тільки міг вчепитись за праве стегно, а ліву ногу тримаючи майже прямо. Він шкутилягав назад по затіненому коридору, викладеному плиткою з чорно-білими черепами, оббитим панелями з розплющених щитів, повз десятки понівечених обладунків, що стояли в покривленій позі струнко. Він проскочив під зламаними гратами, минув розтрощені ворота і вийшов на поле бою. Вони були відрізані. Їх обійшли з флангу. Він почув барабани, роги і голосіння бойових пісень. Гул – наша спасителька з тисячі ротів. Ельфі були всюди. Привиди в лісі, тіні в куточку ока, що розвіювалося, як дим, коли ти хапався за них. Їхні чорні стріли летіли з дерев, отруєний шепіт. Заблукати – смерть. Втратити пильність – смерть. Повернутися спиною – смерть. Вперед! Яків підняв свого меча високо. Так високо, як тільки міг, незважаючи на білю плечі. Хоробрість підхоплюється. Якщо один показує її, вона поширюється. Так само і зі страхом. Відступ стає розгромом. Тож він ще раз перетворився на вістря списа і пішов у ближчий бій. Дощ бив по ньому, просочуючись крізь обладунки, розмочуючи гамбензон під ним. Зазвичай Стьобана набивна шкіряна куртка, яку одягали під обладунок або замість нього, перетворюючи його на холодний свинець. Він уже не був упевнений, з ким вони борються, з ельфами чи з литовцями або з сицилійцями, чи з кастильцями, з піктами, ірландцями, відьмами з тієї вежі, яку вони спалили, чи з монахами з тієї церкви, яку вони спалили. Понад століття ворогів, що зливалися докупи, як фарби на палітрі божевільного. Він штовхав і тупотів, тиснув плечем на плече, гарчав і штовхав, навряд чи знаючи живі, чи мертві бійці навколо нього, кожен з яких був безпорадний, як поплавок під час погані. Чоловіки стогнали і кричали, кусалися, штовхалися ліктями, били кулаками, вили і падали, щоб їх втоптали в багнюку. Він відчував смак крові. Він відчував смак смерті. «Вбити виродків!» – гарчав він, намагаючись звільнити руку з мечем. «Вбити їх усіх!» Вечірка була в самому розпалі, коли сонечко ступило з передпокою і зробило свій урочистий вихід. «Та-да!» Проспівала вона, але ніхто не помітив, що було дуже прикро, адже вона годинами вбиралася і вся сяяла з цієї нагоди. Усі сяяли. Щасливий натовп заповнив їдальню з високою стелею під люстрою. І на галереї теж. Усі збивалися докупи, розходилися і кружляли в танку під звуки оркестру, що десь грав. Сонечка обожнювала оркестри. Їй завжди здавалося магією, як вони можуть змусити шматок дерева так співати. Вона хотіла б танцювати, але виходило в неї це погано. Одного разу вона навіть вивчила танець, але коли показала його директору цирку, він мав такий вигляд, ніби смоктав лимон. І сказав, я думав, що ви всі виродки повинні мати не тутешню грацію. Коли її останнє запрошували на вечірку? Ніколи, очевидно. Всі її зневажали. Але вона завжди хотіла піти на таку. Туди, де вона не підслуховувала, не крала щось, не намагалася когось отруїти. Вечірки. Дивовижно. Люди танцюють, сміються, фліртують. Говорить одне, а мають на увазі зовсім інше. Роблять свої ходи посмішками, очима, руками, жестами. Наче гра в соціальні шахи з високими ставками на цій чорнобілій кахальній підлозі. Сонечко любила людей. Вони були такі дивні. Вона хотіла бути однією з них. Вона міцно стискала запрошення. Вона була в захваті, коли його отримала. Наша Люба, сонечко, ми щиро запрошуємо тебе. І далі бла-бла-бла чи щось таке. Власне, ельфійка її не пам'ятала, як відкривала конверт, якщо добре подумати. Чи була вона п'яна? Може, вона вже одного разу напилася. Один келих вина, яке було на смак як ноги, і дуже скоро після цього у неї запаморочилося в голові, потім її знудило, і вона втратила гідність, а Віга мусила вкласти її в ліжко. А хто така Віга? Вона почухала голову. Дуже дивно. Вона кинула свій плащ швейцару, але той не помітив, і він просто зім'явся на підлозі, де хтось швидко наступив на нього. Я тут, сказала вона, але швейцар проігнорував її грубий вилупок, зайнятий тим, що забирав пальто якоїсь жінки, яка проштовхнулася слідом за нею, груба курва. Сонечко помітила, що на ній була маска, потім помітила, що всі були в масках, усі, крім неї. Вона в паніці втупилася в запрошення. «Вас сердечно запрошують на маскарад, бла-бла-бла-бла-бла-бла». бла ні Якщо комусь і потрібна була маска, так це їй!» її. «Її обличчя було жахливим! Від одного його вигляду людей нудило!» Вона плеснула по ньому долонями і виявила, що так сильно почервоніла, що їй стало майже боляче. Що було дивно, тому що вона ніколи раніше не червоніла. Вона бачила, як це робиться, і думала, що це чудово, але годинами намагалася перед зеркалом і не могла впоратися з цим. Вибачте, сказала вона, прослизаючи боком крізь тисняву, але ніхто не звільнив для неї місця. «Перепрошую». але всі поводилися так, ніби її там не було. І хтось наштовхнувся на неї, а хтось наступив їй на ногу, а потім, коли вона задихалась, хтось розповів жарти, необережно розмахуючи ліктем, влучив їй прямо в рот. Ти, блядь, серйозно? гаркнула вона на нього, але він продовжував, і всі вибухнули сміхом у фіналі. Жінка з великими м'язистими плачима, розпатленим темним волоссям і написом на щуці сиділа на одному з 16 стільців за обіннім столом і дуже жваво з кимось розмовляла, незважаючи на те, що була сама. Вона знову подивилася на запрошення. Але тепер це була стара пошарпана афіша з цирку, погано надрукована на поганому папері. Нажахайтеся, побачивши єдину в Європі полонену ельфійку. Третя у списку після живої статуї і чоловіка з велетенською бородавкою на обличчі. Це навіть не було правдою. Про єдину полонену Ельфіку, а не про бородавку. Але натовп не збирається через банальність, завжди казав конференція. Вона хотіла, щоб він був там, навіть якщо він ненавидів її. Навіть те, що її ненавиділи, вже було чимось. Доказ того, що ти справила враження. Все було нато яскравим і надто гучним. Вона чула мух. Вона була п'яна? Її не нудило, але вона безумовно втратила гідність. Не те, щоб це мало значення. Яка користь від гідності, якщо ніхто не знає, що ти є? Яка користь від будь-чого? Якщо ніхто не знає, що ти є, то чи є ти взагалі? Оркестр в цирку виконував музику з пронизливим звучанням труби, коли вона виходила на сцену, щоб її освістали і відлупцювали палицею. Їй не дуже подобалася ця музика. Зібралося коло гуляк у масках, які показували пальцями і сміялися, а в центрі стояв зігнутий чоловік. Сіри, вкритий шрамами, стурбований чоловік здавався таким знайомим, але сонечко не могла його впізнати. Це неправильно, казав він. Ми не повинні бути тут. Аго. Сонечко клацнуло пальцями перед його обличчям. Ми знайомі? Але він не знав її. Він навіть не бачив її. Вона зім'яла ефішу в тремтячому кулаці. Вона була розлючена, але ніхто не помітив. Вона була налякана, але ніхто не помітив. І вона була нещасна. Але ніхто не помітив, та й не звернув би уваги, якби помітив. Вона знайшла куток і втиснулася в нього. Вона сповзла вниз, сіла і щільно притиснула коліна до грудей. Вона могла стати невидимою. Це було її вміння. А чи могла б вона зробити себе видимою? У цьому була проблема.